זה פשוט מדהים. <laughs> תודה לאלוהים שאנחנו יכולים להיות ביחד ולעבוד אותו ביחד. אני רואה שנכנסה עכשיו קבוצה גדולה מאוד ואנחנו מקווים שכולם יתפסו את מקומותיהם ויותר מכך, אנחנו היינו מאוד שמחים אם הייתם באים בזמן אבל... יש כנראה קשיים מעבר. אז אם אפשר בבקשה לתפוס את המקומות. ערב טוב וברוכים הבאים. כריסטינה, את יכולה? זה בסדר? כל מי שיכול לשים את האוזניות, בבקשה עכשיו לשים אותן. וואו, קבוצה כל כך גדולה אח טריין, אח טריין, אתה יכול לבוא רגע בבקשה? שבת שלום, מה שלומך? תודה, בסדר. יותר מוקדם, אנחנו התחלנו יותר פערים, אז... אה, אז לא הספקתם. בסדר. אוקיי, אז ערב טוב לכולם, וברוכים הבאים לבית בני ציון בירושלים. כל מי שדובר אומנית, להרים את ידו. רומניאן, רומניאן, אוקיי, Welcome to Israel, welcome to Jerusalem, brothers and sisters, we love you very much, אנחנו מאוד אוהבים אתכם, ותודה לאלוהים שאנחנו יכולים לעבוד אותו כאן ביחד בירושלים, ירושלים הבנויה. אני רוצה לאחל שבת שלום גם לשאר האחים והאחיות שלנו, <coughs> לאורחים שהגיעו גם מארצות הברית Uh, מהסטדי סנטר, אם אפשר בבקשה לשמור על השקט. <עוד> ו... Okay, יש, יש קושי גדול מאוד גם ככה, אז בואו בוא נשמור על השקט. <עוד> uh, <עוד> זה הזמן שלנו עכשיו, בהלל, לפני שהגעתם, אנחנו uh, שרנו לאלוהים, עכשיו אנחנו רוצים לשמוע את המסר ממנו. <עוד> כן, חריסטין, everything is okay? Everything is not okay. Okay. We have technical problems. I don't know how to say that in Romanian, but we have technical problems. <laughs> What? Okay, fine. So let's talk from here. Come on, Christina. Come on, let's talk from here. כן, כן, אנחנו נצטרך להגיד. בבקשה. יופי. מה? כן, כן. בסדר. את יכולה לברך אותם בערב טוב, וכל מה שאמרתי כבר. קוראים לי ככה וככה. אז שוב, אנחנו מודים לאלוהים שאנחנו יכולים לבוא ולשמוע את דברו. זה החלק בהלל שבו אנחנו לומדים את התורה מדי ערב שבת. למקוראים כפותיהם סיום ברדשי גוננאסטר כגוננו לגמרי זהו. והנה סערה, סטודיאם, אופרטרינס פריטורה, עם סטוד פרוגרמת של ישראל, כאילו קריא ספטמונס, שיש לו פרטרינס פרצל אלוהומויסה. רשבתי לתלונות, זה היה כופר תותו עד של צ'י שפרטל אלוהומויסה. עכשיו כמובן שיטי, הוא נדאים את זה ליקור, נדאים לנו לפריפסאז'. אז החלק היום בתורה כן. אה, אה, גם אוקיי, מוצומסק, זה מה שבערך אני יודע להגיד ברומנית. אז החלק בתורה שאנחנו לומדים אותו היום, הוא בעצם קשור למשהו לא כל כך נעים, הפרשה שלנו נקראת פרשת תזריע המצורה. התופעה שקורית בחיים של בני אדם, תופעה ממש לא נעימה ולחלקנו כמובן אנחנו מכירים באופן אישי ואולי גם בחיים של אחרים, זה תופעה שנקראת מחלה וזה מה שאנחנו לומדים בפרשה שלנו היום. פתאום כרעם ביום בהיר החיים של אלפי אנשים משתנים לחלוטין. מודיעים להם שהחיים שלהם בסכנה כי התגלה בגופם מחלה. היום לדוגמה אחת המחלות הנפוצות ביותר היא מחלת הסרטן שהיא אחת המחלות הקטלניות גם שקיימת היום בעולם. היום אנחנו בפרשה עוסקים ולומדים על מחלה שבימים ההם הייתה לא פחות מסוכנת והייתה אפילו מחלה קשה מאוד שנקראת צרעת. בתקופה הזאת למחלה לא הייתה תרופה. ומי שחלה בה לא רק היה נגזר עליו מוות פיזי איטי אלא גם גזר דין מוות חברתי. אנחנו קוראים בספר ויקרא, פרק 13, מפסוק 42. אנחנו קוראים אה, על הצורה ועל הסגנון של המחלה הזאת, שמחלת אור מאוד מאוד קשה <אז> והאנשים האלה, אה, בעצם המחלה פגעה בהם כל כך קשה, שאפילו הצורה החיצונית שלהם הייתה נוראית אנחנו קוראים בפסוק 46 שהאנשים האלה בעצם נגזר עליהם להיות מבודדים, הם לא היו יכולים להיות עם שאר החברה. תקראי את זה מפסוק 46, כל ימי אשר הנגע בו יטמע טמא, טמא הוא, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. עכשיו אנחנו יושבים פה. <אח> זה חלק מהתורה שאנחנו בדרך כלל אולי אם מגיעים אליו אז מהר מאוד עוברים עם הדפים עוברים וזהו עברנו את זה. <אח> לא מתייחסים ממש <אח> האם יש חלקים בתורה שאנחנו רק צריכים להתעלם מהם ולעבור הלאה? מה אתם אומרים? איזה חלקים בתורה, לדוגמה, אתם לא הייתם, אף פעם לא הייתם קוראים? יש מישהו פה שיכול לענות? החלק הזה לדוגמה, נכון? נכון? אף אחד לא מתייחס לזה מכיוון שזה לא רלוונטי בשביל החיים שלנו היום. היום כבר מצאו תרופה למחלה הזאת. אבל מה בעצם גרם למחלה הזאת? איך אנחנו יודעים שזה רלוונטי בשבילנו היום? הנה שם רחוק גבי, כן גבי. החטא, נכון. אחד מהסימנים של החטא באדם היה סוג הזה של המחלה. שאומרים ואנחנו רואים פה, אנחנו בעצם רואים גזר דין מוות חברתי. עכשיו, אבן דהייך, אבן דהייך, אבן דהייך, אבן דהייך, אבן דהייך, פרסנציה דה וורטה לאוניברסיטות שיאן פרטית. מי שהיה בעצם חולה במחלה הזאת היה נמצא מעבר לשער. זה היה בעצם משהו שנגזר עליו, אפשר להגיד, ללא, פשע שהוא עשה, או... או שהוא גרם למשהו, זה היה משהו שנופל עליו משמיים. לכן המחלה הזאת נדבקו בה אפילו מלכים, אפילו שרי צבא, מי יודע על איזה שר צבא שנצבא... שנדבק וצרעת, ידוע, נאמן. נכון, איפה הוא נרפא מהמחלה? איפה? שימות אפוס מגדל? לא רחוק מפה! לא דיברתי זה, יש לי ציין. הייתם בירדן כבר? הם היית. היו כבר בירדן? מישהו היה פה בירדן? Yeah. בזמן yeah. האחרון? Yeah. איזה נחל הירדן, נכון? נחל קטן, לא כמו ברומניה, <laughs> יש הרבה מים. ירדן, ימית, אולי כבר הירדן הוא לא נראה משהו. אבל הירדן לא מרפא, נכון? הירדן לא מרפא, המים לא מרפאים, אבל שר הצבא הזה נאמן כן נרפא, בגלל שהוא ציית לאלוהים. עם כל הכוח שלו, עם כל הסמכות שלו, עם כל מה שהוא יכול לעשות, אפילו בבית הוא לא היה יכול להיות. גזר דין מוות חברתי אנחנו זקוקים לחברה, נכון? בזמן של התנ״ך אנשים כאלה זה היה פשוט מוות ועודם בחיים בעברית קוראים לזה נידוי חברתי ובאנגלית social communication הצרת הייתה מחלה שבעצם גרמה לאנשים כבר לא להיות עם העם שלהם וזה דבר נורא אנחנו קוראים גם בספר ויקרא פרק שבע שבע שבעצם כל מי ש... מה קרה? אה כן, את מסנדרת אותנו אבל בסדר, זה אנחנו קוראים בספר ויקרא, פרק 7, פסוק 21, שהאדם הזה נכרת מעמו. ויקרא, פרק 7, פסוק 21. תשימו לב, כן, אם מישהו נוגע בכל טמא, בטומאת אדם, או במה או בכל שקץ טמא, הבן אדם הזה נכרת מעמו, הוא כבר לא שייך לעם שלו. אתם יודעים כשאלוהים אומר שהאדם נכרת מעמו, למה הוא מתכוון? הנידוי של האדם מעמו בתנ״ך היה סמל לבן אדם שלא מסוגל לקבל עליו את רצון אלוהים אדם כזה נגוע במחלה ממארת שקוראים לה חטא ולכן התקווה הגדולה שלנו לא הייתה במה שבן אדם יכול לעשות אלא במה שרק אלוהים, בכוח הרבה יותר גדול ממה שבן אדם, רק מה שאלוהים יכול לעשות ואתם יודעים מה? זה נובע על ידי הנביאים של התנ״ך שיום יבוא וכל אלה שם חסרי תקווה הם בסופו של דבר מקבלים תקווה גדולה מאוד מאלוהים. בברית החדשה מסופר על מקרים רבים של חסרי ישע שקיבלו רפואה. הם קיבלו רפואה על מחלות שלא היה להם תרופה. אנשים שהם היו עיוורים מלידה ראו אנשים שלא יכלו ללכת, הלכו אנשים חולי צרעת נרפאו ואפילו אנשים מתים קמו שזאת המחלה הכי גרועה, נכון? אין מחלה יותר קשה מזה אז אנחנו רואים כאן בעצם שהשליחות של ישוע הייתה בדיוק זאת, הוא רצה בעצם להראות את האהבה ואת הכוח של אלוהים בחיים של חסרי הישע. שבוע שעבר היית, הייתה לי שיחת טלפון מאוד מעניינת. התקשר אליי ישראלי והוא שאל אותי, תגיד, אתם מאמינים בישוע, נכון? אמרתי לו, כן, אנחנו מאמינים בישוע. והוא שואל אותי, תגיד, אתם יכולים לעשות ניסים? מה אתם הייתם עונים? לא, כן, אולי, למה לא? כן? לא? לא, צ'אזי צ'אזי. נו, צ'אצ' כן, אנחנו יכולים, אנחנו יכולים. אנחנו לא נו, אתה יכול לעשות לי נס? אפשר לעשות לי נס קפה אולי, מי פה יכול לעשות נס שיקום? עכשיו, תראה לנו נס. אתם זוכרים שהפרושים ביקשו מישוע לעשות נסים? אם אתה בן אלוהים, תעשה נס. נו חברי קהילה, אתם פה בישראל, יש לכם הזדמנות. אתם יכולים לעשות נס? לא. נכון, אז אני אמרתי לו כמובן, גם היום אלוהים עושה ניסים אנחנו מתפללים, האנשים בזמן של התנ״ך לא היו יותר חזקים מאיתנו הם התפללו ומה עושה ניסים? אמונה בזה שיכול לעשות ניסים ושבוע הבא אנחנו צריכים להיפגש, אני והבן אדם הזה. ואני אתפלל שאלוהים יעשה לו נס, אני אתפלל שיהיה נס, הוא יקבל את ישוע המשיח. אמן. אמן, אמן. אז ישוע בעצם עשה את הדבר הזה בדיוק. ישוע הלך ממקום למקום ועשה ניסים. ישועה מפרק תשע ועד פרק תשע עשרה בלוקאס הוא הולך לירושלים מפרק תשע ועד פרק תשע עשרה זה היה הזמן שאלוהים הלך על פני האדמה והוא הראה לבן אדם מה אני יכול לעשות פה בארץ ישראל, בהרים פה מסביב, בדרך לירושלים, אנשים חסרי תקווה, אנשים שיכול להיות שאולי לא חיפשו את אלוהים, אולי הם חפשו מישהו שירפא אותם ואלוהים פגש אותם. ישוע והתלמידים שלו היו בדרך לירושלים. דון רופיסטוס שהוא שני שערוג בדרום ספרי ירושלים. מה חיכה לישוע בירושלים? בית מלון? הוטל? בריכת שחייה? מה חיכה לו פה בירושלים? שאלה הוא הולך בכפרים, הוא מרפא אנשים הוא מושך אותם אליו הוא מרפא אותם הוא מלטף אותם הוא רוצה שהם יהיו אצלו אבל הוא בדרך לירושלים הוא בדרך לתת להם את הרפואה המושלמת אתם מבינים על מה אני מדבר? ממה יהושע רוצה לרפא את כולם? ממה בן? והוא הולך לירושלים, אבל בדרך לירושלים אלוהים דרך ישוע המשיח אוסף את כל האנשים אליו, את כל הכבשים האבודות, את כל אלה שהם חסרי ישע, כל אלה שרחוקים מאלוהים. לוקאס פרק 9, 51, 56. לוקאס פרק 9, 56. אז זה אנחנו קוראים בדיוק, בדיוק את הדבר הזה. כאשר מלאו ימיו ללקח השמיימה, שם פניו ללחק לירושלים. מה הוא עושה? 52, הוא שולח שליחים לפניו. אתם מרגישים שאתם שליחים כאלה? אני מרגיש את זה. אני מרגיש את זה. בחיים שלי. אני שליח של ישוע. הוא שולח אותם לפניו. הם הולכים ובאים אל אחד מכפרי השומרונים להכין את מה שנחוץ בשבילו. אבל הם לא מקבלים אותו. משום שפניו היו מועדות לירושלים. <מח> ישוע עומד לפני המסע האחרון בימי חייו הוא יוצא לכיוון ירושלים ובדרך לשם התלמידים שלו עוברים חוויות רבות שקשורות לניסי ריפוי אבל אתם יודעים עוד משהו הם, רק, הם לא רק עוברים את החוויות של ניסים של ריפוי, אלא גם חוויות שקשורות למסורת ולדעות קדומות. תגידו, אתם מרגישים את זה בחיים שלכם? האם יש מצבים בחיים שלכם שאתם מגיעים למקום ואתם לא מרגישים שאנשים רוצים אתכם שם? אתם באים מכל הלב! אתם רוצים לתת! יש לכם הרבה מה לתת! ואתם מאוד רוצים לתת! היה לכם פעם חוויה כזאת? כן, כן, שאתם רציתם לתת, ואנשים אמרו, תודה רבה. תודה רבה. לא. לא, אני אוהב אותך, לא, תהיו באץ, לא, לא, זה עושה הרגשה לא טובה, וזה מה שקרה לתלמידים, בפסוק 53, סליחה 54, התלמידים מאוד כעסו והם אומרים, אדוננו, האם אתה רוצה שאנחנו נצווה שתרד אש מהשמיים ותאכל אותם? מה אתם אומרים? לפני כמה דקות הם רצו להושיע אותם, נכון? אבל מה אתם אומרים להם, לא, תודה רבה, לא? אולי כדאי שאלוהים ישמיד אותם כמו שהוא השמיד את סדום ועמורה, מה אתם אומרים? בעיניים של יוחנן ויעקב, התלמידים של ישוע, הם צריכים לקבל עונש לא פחות מאשר של סדום ועמורה. זה לא כאילו, מפרספקטיבה של יואן שלו יהיה יעקב, יש מריטה ספרימסקו, בדאקס, כמו ועוברים סדומה שגומורה. אבל תשימו לב מה הם עושים. דרובסרבס שכך. הם רוצים להשתמש בסמכות של ישוע כדי להשמיד את השומרונים בסגנון סדום ועמורה. יהיה בורסה פולוסטית ואוטוריטטה דונור פיסטורס, כאסה נמיצ'סקה, סמריה, דוקו כמו ופוסט, סדומה שגומורה. הם לא היו יהודים. מי ראו יהודים? סמריתן. הם היו שומרונים. מבחינתם של יעקב ויוחנן, מפרספקטיבה לא יעקב שאו יוהד, השומרונים מחוץ לקונצנזוס. הם כמו מצורעים. הם מחוץ למחנה. יראו נחמן אטאברים. אם אתם לא רוצים את אלוהי ישראל, אנחנו נשמיד אתכם. זה באמת מה שהם חושבים שמגיע להם. האם יש להם רחמים לעם השומרוני? לא, אין להם. ויוחנן ויעקב לא היו אנשים רעים. האם יש להם סבלנות? לא, אין להם. האם התלמידים יודעים בדיוק מי האדון שלהם? שימו לב מה ישוע אומר. פסוק 55, ישוע פונה אליהם וגוער בהם. הוא אומר להם, אינכם יודעים בני איזה רוח אתם. כי בן האדם לא בא לגרום לאובדן נפשות בני האדם, אלא להושיען. אתם יודעים שאנחנו כולנו בדרך לירושלים? אנחנו עכשיו בירושלים, נכון? אבל זאת לא הכתובת האחרונה שלנו. זאת לא הכתובת. זו, זאת לא הכתובת האחרונה, אנחנו עדיין בדרך. כמו ישוע, אנחנו יכולים לנגוע בחיים של אנשים. אבל כמו שאנחנו יכולים להיות ברכה מאוד גדולה לאנשים, המסורת והדעות הקדומות שלנו יכולות להפוך אותנו ל... מכשול מאוד גדול לאנשים. ישוע המשיח היה יהודי. אבל הוא היה יהודי מסוג מיוחד. הוא היה יהודי שידע בדיוק את הרצון של אבא שלו שבשמיים. אוי, כמה אני רוצה שאלוהים ייתן לי את הרוח הזאת. של ישוע המשיח, ואני מתפלל בשביל זה, ואני מבקש מאלוהים, כי אני חי פה בישראל, אני לא יודע אם אתם יודעים, אתם באים מחוץ לארץ, אתם באים פה לטייל, אתם לא באים פה לריב עם היהודים, נכון? אתם לא באים לריב עם היהודים, לא. אתם באים לעשות תמונות, לראות מקומות, איפה ישוע הלך, איפה הוא ביקר, איפה הוא הלך על המים, איזה מקומות הוא ישן, אבל מה עם האנשים שהוא דיבר איתם, האם ישוע רק הצטלם איתם, כמובן שהיה לו מה לומר להם, ואנחנו כשליחים של אלוהים, יש לנו הזדמנות כשאנחנו נמצאים בישראל אנחנו יכולים להגיע לאנשים שממש לא רוצים לשמוע אתכם, ממש לא. ממש לא, הם לא מחפשים שמישהו יספר להם על ישוע. וזה לא קל, הם פשוט אומרים לא תודה. אתה יכול לדבר על מה שאתה רוצה, אבל אל תדבר על האיש ההוא. בדרך לירושלים הייתה דרך שישוע רצה להראות לתלמידים שלו, אבל גם לנו פה היום. <אז> לא צריך להרים יד, אבל אתם תלמידים של ישוע, נכון? אתם מאמינים בזה, אתם רוצים לעשות את מה שישוע לימד ואמר. של ראוי התלמידים של ישוע היו תוצר של חינוך ארוך ומייגע של מסורות ודעות קדומות. אז זה לא איתנו עוד שני של רזולטט על איני כל מה שלא היה יהודי, היו שמים על זה סימן שאלה גדול. יש לנו הרבה עבודה כאן בישראל. המסר של הקהילה שלנו כאן בישראל הוא עדיין לא עבר. הקהילה שלנו כמעט לא מוכרת פה. כמה אדבנטיסטים באים בשנה לישראל? כמה מאות? כמה מאות אדבנטיסטים? לכל אחד מהם יש פוטנציאל והזדמנות להגיע לאנשים שלא רוצים אותם, ממש לא רוצים אותם. אני עובד כאן בישראל כפסטור, אני נולדתי כאן בישראל. אני גדלתי כאן בישראל. אני הייתי בצבא כאן בישראל. ויש כאן שישה מיליון ומשהו יהודים אתה איש שרוצים שסי לא רוצה דבר וחצי דבר עם ישוע המשיח. אבל האם ישוע רוצה להגיע אליהם? כמובן שהוא רוצה. יש לנו כאן שישה מיליון יהודים בישראל שלא רוצים את ישוע המשיח, שלא מקבלים אותו. שסי מיליון ליהודי כרן נולדור פייסוד, שנולד פרימנט. ואני תפילה הערב הזה, ש... שאנחנו לא נתייחס לאנשים כאן בישראל בצורה שאנחנו מתעלמים מהם, שישוע לא יהיה חלק מהחיים, שלא יקבלו אותו, אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים כדי שמי שחי כאן בישראל כן יקבל את ישוע המשיח אנחנו יודעים שרק אלוהים יכול להושיע את עם ישראל. בלוקאס פרק 17 אנחנו קוראים על עשרה אנשים מצורעים. הם בפסוק 12 עומדים מרחוק וקוראים לו בקול רם, ישוע אדוננו רחם נעלינו